Allah I'm well, uh... لرب العالمين بالصلاه والسلام ذكر المرسلين على ال وه وصحبه اجمعين. kuliah yang lepas kita telah sama-sama mengikuti pendekatan Syed Daud Potani dalam menyampaikan suatu gambaran bagi perkara yang amat mustahak diketahui oleh semua individu muslim gambaran kewajipan sembahyang mengapa perlu sembahyang dan kenapa dia berbeza jauh sangat berbeza kalau kita lihatkan salat yang kita lakukan dalam agama Islam dengan sembahyang juga dipanggil Ataupun ibadat juga yang dilakukan oleh agama lain Tanpa menyebut cara khusus Coba lihat agama lain dia sembahyang macam mana Gerak-geri dia macam mana Perbuatan macam mana Dan dalam badan dia macam mana Kadang tengah main bola Pada-pada sembahyang Tengah skor bola tu Pada sembahyang baru sudah bergaduh dia main boxing dia beli semayang tengah menyanyi melolak melalui dia beli semayang nampak macam halai balai dalam semua agama sedangkan dalam Islam dia meletakkan semayang itu adalah suatu saat yang seorang hamba di diberhadapan dengan Allah Tuhannya dia mempersembahkan suatu amal, suatu ibadah yang dipanggilkan ibadah yang paling pokok daripada semua ibadah. Dan ibadah itulah dikatakan, ma Ibadah yang utama dan pertama yang akan ditanyakan dia, dibentangkan kepadanya di hari kiamat sepenting itu ibadat tentulah kita memerlukan ulasan pendekatan approach kupasan dari semua aspek sebab itu maka saya merasakan saya tidak merasa teragak ataupun jemu untuk mengulas tajuk ini kepada kita sekalian untuk manfaat diri saya dan manfaat kita ke semua Kerana inilah dia modal Tanah modal yang paling besar Sebagai seorang hamba Kalau yang ini betul Lain Alhamdulillah InsyaAllah Kalau ini cacat, ini celah Lain semua akan lingkup Itu dikatakan Dikamarkan bahawa Halaman 4 itu Baris 1, 2, 2, 7 6, 6, Maka adalah Bagi semayang itu Baginya rupa yang zahir Yang sempurna Encik Semayang ada rupa zahir Ada rupa dia dapat kita gambarkan Makanya itu syarat seperti ruhnya Syarat sah semayang kita tak nampak macam suci pakaian suci tempat, kita tak nampak kesukian itu, mereka sekarang nampak bersih tapi dia nak gambarkan bahawa dia rupa luarnya itu tentang rukun-rukunnya rupa luar syarat sahnya dan khusyuknya merupakan rukun dalam dia punya ruhnya seperti ke... maka rukunnya rukun semayang seperti kepala kepada semayang itu rukun semayang dianalogikan seperti kepala kepada sembahyang maka kalau rukun tak sempurna ataupun tidak ada maka sembahyang tak ada kepala malah rukun sembahyang itu dikatakan kepalanya, badannya sunat abad itu seperti anggotanya ad, kita ada sunat abad kita berdua kemudian seberkataan so, abad daripada perkataan makbun makdun maknanya setengah aba'an setengah setengah maksudnya setengah wajib hai'ah kita akan juga kemudian sesunat biasa sunat dalam keadaan kesempatan ada dia punya dia punya dekorasyon dia semula ya hukum seperti kepalanya dan badannya dua sunat aba'at seperti anggotanya anggota kepada semayang semayang macam orang kita ibaratkan suas semayang itu macam orang, maka orang ada rupa, ada rupa zahir, rupa batin rupa zahir, jasad badan kasar rupa batin, ruhnya yang halus, walaupun halus tapi dialah yang menghidupkan badan Sebab dia katakan bahawa sunat aba'at seperti anggotanya Surah Al-Ayah seperti bulu perhiasannya. Itu analogi, yang, yang itu gambaran ulama dan kita boleh nampak. Ada baginya rupa hakikat yang batin. Ha, Semua yang di samping ada rupa zahir yang boleh dinampak. macam seorang semuanya kita nampak. Dia berdiri, dia takbir, dia baca fatihah, dia tunduk itu rupa zahir. Ada rupa batin Dibagi rupa hakikat yang batin Yang tiada sempurna bagi semayang Tiada tamamnya Mereka dengan mendirikan ia Dengan keduanya sekali Tidak sempurna semayang Tidak tamam semayang Mereka dua rupa ini kena ada Rupa zahir jelas nyata Dengan rukun-rukun semayang Jangan ada cacat rupa batin kena ada yang disebutkan sebagai itulah ruhnya ruh semayang ruh, yang utama ruh semayang ialah kekhosokan dalam semayang maka ada pun rupanya yang zahari itu iaitu terberdiri dan takbir dan membaca patiha ruku' yang tidal dua sujud duduk antara keduanya duduk tahiyyah dan tahyat dan salam itu rukun-rukun sembahyang Syekh Daud mencontohkan rukun-rukun tadi itu dipanggil rukun zahir dia adalah anggota utama kepada sembahyang dan sunatnya dan syaratnya semua yang sunat-sunat dalam semayang Syarat-syarat dalam semayang Masih digulungkan dia sebagai Anggota zahir kepada semayang Adapun hakikat yang batin ha, Ini yang kedua Rupa yang kedua Hakikat yang batin Maka seumpamanya khusyuk Itu hakikat batin kepada semayang yang menghidupkan sembahyang ialah khusyuk itu. Yang jadi roh kepada sembahyang, roh kekuatan, roh kehidupan. Ialah khusyuk. Apa dia khusyuk? Hadir hati. Hati kita berada dalam sembahyang. Susah. ringan kita nampak teori ringan apa, apa susahnya kita semayang Ingatlah semayang Betul Tapi nak nak praktik tu Dan bukan sekali Kalau sekali semayang sahaja Tak apa Tapi sehari lima kali Dia lupa manjang Lupa bacaan Lupa rukun Lupa syarat Lebih rekaat Kurang rekaat Itu dikatakan hati-hati yang tidak hadir kalau hati yang present yang hadir pada ketika itu dia tak lupa bukan tak lupa sahaja dia boleh menghayati itu bergerakkan pergerakan badan dan sekarang satu yang saya nak, nak jelaskan kita boleh nampak bahawa seorang korangnya kita akan nampak yang nak kita capai dalam sembahyang itu nak menegakkan nak, nak, nak establishkan dua rupa satu rupa zahir, dua rupa batin Bapak Zahid Jaga pergerakan yang nambahkan Rukun-rukun Semayang Dari awal takbir sampai salam Pergerakan Itu Rukun Zahid Jaga rukun yang kedua Pertingkatkan Kehujukan Hadir hati dalam Semayang Dari awal Semayang Sampai habis Semayang Kalau boleh sama mana kita berada dalam gerakan Dalam rokok Nak menghayati makna tu Bila saya katakan dulu Kita, kita ambil balik Bila kita katakan uh, Ini wajah tu wajah Dilladhi fataras samawati wal ard Hanifan musliman Wama anamilal musyrikin Teknik perkataan itu tu Mempunyai persafah yang tersendiri. sendiri Wajah tu tu Saya menghadapkan muka saya hadap kepada siapa lillazi patras samawat ul-ar saya hadapkan muka saya kepada Allah yang mencipta langit bumi dan kita pula sebut dekat dia, dia tahu haji kita hanifan Allah, suci bersih musliman saya serah diri kepadamu ya Allah kita ulang tu wa ma'ana minyal musyrikin saya tidak mahu termasuk Dalam gulungan orang yang musyrik Yang menyembutukan Allah subhanahu wa ta'ala okay, Kalau itu yang tidak baca Tapi dalam luar semayang Tidak ikhlas dengan Allah ta'ala Masih pergi ke berhala Masih mengagungkan Hari-hari agama Orang lain Masih pergi ke tubuh negara Masih tidak yakin kepada hukum Allah Tak malu kita, kita sebut kepada yang maha mengetahui itu Bukan bukan kepada manusia ya, Yang cuba nak katakan Dan sempurna ikhlas Sebab ikhlas ini pun semua orang ikhlas Tapi tahap ikhlas itu yang Kita nak kena sempurna ikhlas Contoh sebenarnya ikhlas itu yang kita buat bukan untuk dipamerkan kepada manusia Bukan dengan niat Nak bagi orang tengok kita Dari kita lebih hitam daripada orang lain nak, nak habar kata aku kuat semayang Tak payah habar sebab Allah Ta'ala tahu Itu yang katakan Sempunat ikhlas Dan tazalul Tazalul ini Hina diri di hadapan kebesaran Allah Dalul itu makna asalnya diam Diam Alquddad dan dulan tapi zul juga makna hina maksudnya kita kita berdiri depan Allah yang maha sempurna tidak ada sebarang cacat celah per Allah sebab al-kamal lillahi wa yang nama dia sempurna Allah taala sahaja sedangkan kita penuh dengan kelemahan-kelemahan diri dosa lama yang belum tentu Allah terima taubat dan dosa baru yang mengundang kita pula mungkin malam ini dan besok badan kuat pada hari ini boleh buat ibadat mungkin besok badan lemah tak boleh buat ibadat masalah kalau yang kita bayangkan kalau orang-orang yang menghadapi sakit-sakit yang agak berat menjelang akhir-akhir hayat, menjelang umur yang beberapa hari tinggal tapi tak boleh semaya. Nak semaya pun tak ada orang nak uruskan, auzubillah lumpuh misalnya. ataupun dah lama sangat sakit orang pun tak mau peduli dah. Macam mana? Semakin nak nak, nak menghadap Allah Subhanahuwataala dengan dan kitab ibadat kita semakin kosong daripada semayang Sebab tu lulan ini kita kita rasa bila kita berdiri itu memanglah macam macam kita duk tengok contoh totok tekan. Uh, kalau seorang yang boleh pekas kanak-kanak oleh beberapa nak cerita Imam Syafi'i bila dia dia budak dia hebat di Makkah maka governor Makkah Syur, Imam Syafi'i pergi sambung pelajaran di Madinah dengan Imam Malik maka Imam uh, uh, governor Makkah pada ketika itu Syafi'i ingat ya, dia lahir tahun 150 dia wapak tahun 2003 dia umur dari 53 tahun dia Okey, dia uh, gubernur Makkah pada ketika itu tulis surat dekat Imam Syafi'i yang bawa surat ni pergi ke Madinah pergi berjumpa dengan gubernur dulu yang jangan tukupi je kat apa nama ni Imam Malik orang tak tak boleh berdiri tak boleh ketuk jadi imam ni kehebatan dia saya cakap macam mana tazadulan tadi saya cakap contoh tak buat okay. Imam Syafi'i ini bawa sorat itu pergi jumpa dengan uh, Governor Madinah So, Governor Madinah baca sorat itu sorat daripada Governor Mekah, tujuh Governor Madinah minta dia bawa Imam bawa dia kata nama dia Muhammad B. Adres bukan imam lagi budak ayah bawa budak ini Serah-serah Dia mengaji Dekat Imam Malik Gabno tu kata Kalaulah Aku diperintah Untuk pergi ke Mekah Berjalan kaki Buat umrah Lebih senang Daripada aku Nak pergi jumpa Imam Malik Setelah beristihara Masa yang sesuai Imam Malik Akhirnya Satu hari lepas beberapa hari. kemudian dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia perasa takut dia berapa akhir dibawa Muhammad berjumpa di dengan Imam Malik di Madinah lepas asal pergi untuk pita bagi salam keluar seorang jari seorang budak kita panggil sekarang senang fahamnya housemate lah hitam Assalamualaikum tolong pergi beritahu dekat Imam Malik mengatakan Gabna Madinah nak berjumpa dengan Imam Malik budak-budak masuk keluar balik bagi sorat ini sorat, ini kertas kosong ini pen kalau ada soalan tulis saja soalan itu aku akan jawab segera tunggu di pintu kalau nak tanya pasal hadis kamu tahu dah aku mengajar di masjid pada malam besok gubernur pergi ke rumah imam malik menggigil ketuk pintu datang orang pula habar nak jumpa Imam Malik jawapan dia bahawa kalau nak tanya seorang pekah nah ketah nah baik tu ha, tanya apa aku jawab segera juga tanya pasal hadis banyak cerita. kata jumpa aku di masjid gubernur tu minta budak tu tolonglah ambil cakap ala elok habar dekat Imam Malik kata aku gubernur Madinah terima surat daripada gubernur Mekah dia suruh serah tangan kepada kamu Masuk punya lama lah. Dia jangka kedai semayang Lapan rekaan Governor berdiri depan itu Dengan Imam Syabek Menggetah gigi Keluar nak kata apa Dia, dia tak terhajam kata lah gigi Dia keluar Dengan bawa pernah jariah tadi ni bawa satu kursi yang rusuh letak depan pintu bukan nak suruh gabna duduk dia duduk mana surat baca surat baca surat maknanya Imam Syafi'i nak pergi mengaji dekat dia kena pakai dua gabna satu gabna Mekah dua gabna Madinah jumpa dia campak seorang sejak bila nak mengaji ilmu Rasulullah ini pakai dua orang gawna ambil di mana, mana kena marah menggigil gawna tapi itulah ulamak lain kali jangan buat begini dia nak pergi, datang yang kamu pemuda apa nak mengaji macam ni pun kamu nusa kalau tak nak betapa. Dia subuh dah benar balik. Tinggalkan budak ini. Rumah kau. Bagulah. Dah balik. Tak duduk pun sejangka dalam 2 jam tu. Dah benar berdiri dekat awal tadi dengan sembahyang dan orang tadalulan bila berjumpa dengan ulama saja baru. Enggak beda berjumpa ulama ai baru. Tadalulan kena marah diam. Selalu jangan, jangan lupa dia tahu benar. Bukan sebarangan orang tapi itulah dia, dia antara mawqif-mawqif yang terkatakan tadalulan -tadal ini kita berdiri depan Allah Ta'ala yang maha sempurna yang ilmu Allah Ta'ala itu bukan ilmu kita ilmu yang dikatakan yang dikatakan bahawa law kanal baharu midadan li kalimati rabbi lanafidal ba'raqabla antan pada kalimatu rabbi kalau lautan itu nak jadikan sebagai tinta dakwat nak tuliskan kalimat kaliman Allah, ilmu ilmu Allah, lantas fidal bah kering tinta di lautan. Ablaantan pada kaliman itu lebih sebelum daripada habis kalimat Allah Tuhanmu, laut itu kering kuntang bawa lagi tujuh laut gantinya, tulis semula habis tuyuh lautan belum habis kaliman Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana tidak tak, tak lulan bila kita katakan wajah tu wajah lilazi patar sama wati wal har itu gambar-gambar yang saya katakan tadi bagaimana berdiri depan orang alim berdiri depan orang raja berdiri tapi, tapi berlain dengan peribadi uh, Rabai bin Amir Rabai bin Amir uh, diutus oleh Umar pergi berjumpa Rostam Rostam ketua perang daripada suku Parsi dia naik kuda bawa suatu sobat daripada Umar pergi dia, dia pergi sampai kepada istana Kisra Nak berjumpa dengan Kisra Nak menyerahkan Melayu Rostam Dia masuk dengan naik kuda dalam istana Tapi uh, background dia dia dipanggil Untuk untuk berunding dia dipanggil Orang tahan di istana Jangan masuk dengan kuda dalam istana aku membawa sorat yang mulia sebagai syarat perbincangan dengan kamu aku akan seraf lepas aku turun daripada kuda tak pergi masuk, aku balik pergi masuk keserah ada rostam ada kuda Rabai bin Amir pergi berdiri, duduk diri, uh, pib, berhenti atas kapek mahal orang kata tak bolehkah bagi kuda atau beri bagi... tak aku nak turun sebelum aku turun pijak kapal kamu tu kuda aku pijak dulu kalau kamu tak sisa aku balik dia turun dia pakai baju rasatul hai'ah tu baju koyak-koyak coba-coba semua salik. orang kata nak menghadap rostam ni kalau baju yang mahal-mahal itu kamu bukan aku orang tuan turun rostan, orang takut pakai buruk tapi hebat peribadian itu dia tegak dia tahu dia takut mata anda saja turun rostan, rostan, rostan, uh, bila ditanya oleh Raja Kisra yang yang kamu bawa kepada manusia sekalian kamu bawa Muhammad, kamu bawa apa? Adakah dia ada macam ni? Dia tunjukkan istana, dia tunjuk apa benda ni, emas Perak dia. Adakah dia bawa macam ni? Kita kata dah, ni tak ada harga. Dia bawa lebih mahal daripada ni. Dia bawa apa? Dia bawa cahaya akan mengeluarkan kamu dan kalian manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman yang tegang-penerang nak mengajak kalian keluar daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah Ta'ala dan mengajak kalian daripada kesempitan dunia yang begini sempit kepada luasnya akhirat dengan syuruh Allah Ta'ala dia campak sokat rumput ataupun daripada Itu keperibadian di antara dua Di antara orang yang berdiri Atas nama hati yang paham Siapa dia berdiri itu dengan takut Dengan tadal lulan Dengan orang yang dia tahu Bahawa Rab'ai bin Amir tahu Mengatakan Rostam ini kafir Dia musyrik persis semua api Dia tahu mengatakan bahawa Kisrah ini raja yang perhambarkan rakyat Ini siapa pada dia Aku datang wakil daripada Umar peribadian macam itu saya katakan bahawa beza tazalulan itu dan tapah tu tapah hom ini bukan saja berasa dia dahina tetapi dia faham siapa diri kita faham siapa insan ini pak. insan kesemua dijadikan dalam keadaan yang cukup lemah lemah sungguh kita tu kadang-kadang saya sedut tengok kadang-kadang ada masa tengok discovery gitu dia banyak sangat discovery boleh tengok yang lembu beranak tu tunjuk kamar discovery tu 2 minit beranak dah boleh berdiri 5 minit kering bulu dah boleh lari tak sampai 10 minit dia lari kuat dia beribu dia tu binatang manusia beranak bila boleh lari bila boleh berdiri sendiri itu yang katakan wakuliqal insanu da'i physically memang kita lemah-lemah sungguh, tak ragat cakap yang lain tu anak anak buaya boleh meretas sendiri, boleh masuk air sendiri, boleh berenang sendiri. Anak penyu boleh meretas keluar lubang sendiri, masuk berenang sendiri, boleh. Kalau anak manusia keluar sendiri, boleh betul sampak dalam dalam kolam, mati. Itu yang kena faham. Tafahum bagi maani qiraah, bagi makna makna yang kita baca daripada a'udzubillah bismillah kita paham mana ma'ani makna-makna kira, kira yang kita baca dan tasbih macam subhanah bila kita tunduk rukuk Subhana rabbiyal a'la itu yang sahih wabi hamdih itu ada hadis tapi dia tidak sahih tapi boleh baca tak ada masalah di tasbih Subhana maha suci Allah yang maha agung Wa bihamdih, segala puji khas baginya sahaja dia yang berhak menerima pujian, yang lain ketemu kalau boleh faham macam-macam, dah daripada segala wazifah sembahyang yang batinah kita kena tahu, kena faham kewajipan-kewajipan wazifah itu uh, sembahyang yang batinah, macam kewajipan hati itu kewajipan batin apa kewajipan hati dalam semayang, kewajipan bomir dalam diri kita ni banyak istilah Yang kau nak pergi dipanggil Ada yang dipanggilkan dengan Dengan uh, Bermir Ada yang dipanggilkan dengan Nafsa Ada yang dipanggilkan dengan ruh, Ada yang dengan Kuwak, batinak Banyak bernama Tapi semua Semua itu ada peranan Ada warifah Dalam semayang Maka zahir semayang Bagian badan Dan anggotanya Dan batin semayang Bagian hati ha, Tengok diulang balik point Tapi dengan bahasa lain sebahagian bahagian badan anggotanya Bahagian batin hatinya dan sir segala yang rahsia yang tersembunyi dalam kekuatan hati sir ini dikatakan bahawa memang kita nak analisa kehebatan iman seseorang itu sir kehebatan iman seseorang bila sudah iman masuk iman telah sempurna yakin segala yang dia hadapi dalam hidup ini menjadi enteng kepadanya sanggup mati sanggup mempertahankan kesucian Islam sanggup mati kerana agama Allah siapa hilang kesayangan kepada harta boleh hilang bila datang ayat ul in kana abaukum wa abnaukum wa abnaukum akhir katakanlah wahai manusia sekiranya bapa-bapa mereka anak-anak mereka isteri-isteri mereka keluarga-keluarga mereka peniaga mereka rumah mereka dan sebagainya itu yang lebih sayang kepada mereka dari Allah dan rasulnya maka tunggulah saat kehancurannya seayat so, yang begitu tu turun, faham. Boleh kikis perasaan sayang kepada harita tu. Datang perintah nak berinfarkt filna, banyak sahabat yang menyerahkan ketemu harita. Antara Ibu Bakar. Separuh harita. Silang, silang rasa sayang itu. Kerana mereka lebih sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang jihad itu sampai tak Bukan tak sayang Sampai Sampai merasakan uh, Hidup ini Tidak seindah hidup di akhirat uh, Bukan Kita tahu mengajarkan Bukan ada latihan sangat Nabi tidak melatih Macam sekarang PLKN tu Belatih juga Oleh pengambil kemborek Belatih askar tu Belatih setiap hari tu tak pasai tu Kena kawat nape perang berlatih ya, dulu pun berlatih tengok sekarang sekor Jerman berlatih tapi askar Islam ni staf yang selalu tengoklah memang tidak tak berlatih tapi dilatihkan tadi hati dilatihkan keyakinan kepada janji Allah keyakinan kepada yang kita bawa ini benar kita bukan mereka kita, kita menjunjung perintah Allah mati syahid masuk surga yakin tu Orang lain semua senang hilang Lepas keluar pegang muda nak kumpul derma muda nak tugaskan seorang nak pergi jadi istiksyaf nak, nak hantar orang pergi uh, mengintai uh, pergerakan musuh semua bobot nak pergi bobot nak pergi padahal tu kerja mati tu jadi saya kata jadi bagaimana tu, tu rahsia rahsia dalaman tu kekuatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu sir rahsia macam uh, di mana banyak para sahabat yang dalam cerita istiqshan cerita wayang tu uh, banyak mengatakan dalam pegang tu ada yang bapeket. Ana ashim muraihatal jannah. Saya terbau, cium bau wanginya syurga. Sekejap saja sebab panas, sum kena. Betul. ke situ Dia boleh cium, dia boleh ijtihad. Aku tercium Wangi syurga. Sejak mati sir macam mana macam orang yang kalau, kalau pegang ketika itu kita kena ingat bahawa dia dia berjalan di padang pasir saja pun sampai kadang-kadang satu bulan padang pasir macam atau muktah, muktah tu 600 kilometer daripada Madinah tabuk, tabuk, tabuk. 600 kilometer berjalan perang-perang-perang-perang tak kisah boleh buat dan demikian itu tempat tilik hak Allah subhanahu wa ta'ala anda kena faham mengatakan sir ini kerja hati ini, itu bahagian yang kedua tu dan batin sembahyang bahagian hati dan sir demikian itu tempat tilik hak Allah subhanahu wa ta'ala daripada hambanya nya iaitu hati. Ini yang anak kena bersih sangat. Nak kena ikhlas sungguh. Nak kena sebab dia tempat yang hadis-hadis hadis Nabi sebut innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jisamikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada para kepada paras rupa paras makamu Allah tak lihat kepada tubuh badan kamu Allah lihat kepada hati-hati kamu Dengan amalan-amalan kamu Tempat pertama dilihat ialah kepada hati Itu dia katakan Maka sebab itu maka jaga Dan sir kata Muhammad Zalim ta'ala Umpamanya orang yang mendirikan rupa semahyang yang zahir Jua Lalai ia daripada hakikatnya yang batin seperti umpamu, seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar derajatnya Akan seorang dengan Ain yang mati Balik yanun itu Ain, ain yanun Ain artinya benda yang mati tiada ruuk baginya Dan seumpama orang yang mentaksir pada mendirikan zahir semayang cuma ia menghadirkan berajakan seorang yang ain Terpotong anggotanya Dan ketidakkan dua matanya Maka adalah ia orang yang menghadirkan itu Dan yang dahulunya Melentangkan keduanya itu Akan diberi keduanya bagi raja itu Seksa Dan murkanya Dan marahnya Kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat Kerajaannya Dan meringankan oleh keduanya Dengan hak kerajaannya Dia, dia Imam Wazali nak ah, Sorry Apa nama ni Syekh nak contohkan yang senang kita faham walaupun bahasa berputar belik-putar belik itu kita ada raja raja ini selalunya rakyat yang setia kepada raja yang terutama pada hari-hari besar dia hari keputeraan dia, kita nak mempersembahkan kepada raja satu hadiah tentulah kita nak hadiahkan sesuatu yang yang sempurna kepada raja Contoh dia kata, kalau kita semayang, kita nak persembahkan kepada Tuhan, Allah Ta'ala yang maha sempurna Dua tadi, ada zahir, rukun. Batin, khusyuk semayang. Hati bersih. Nak sembah Allah Ta'ala. Dibanding macam kita nak persembahkan kepada raja. Kalau kita bawa kepada raja... ...nak nak bagi seorang hamba kepada raja... ...nak bagi raja itu... ...gundiklah kadang-kadang senang-senang faham begitu... ...tapi kita bawa... ...seorang gundik yang tidak ada roh... ...yang mati... So, ...bolehkah kita mempersembahkan kepada raja... ...gundik ataupun seorang adik orang... ...orang yang mati... ...mati daripada roh tak ada... ...tapi anggota roh semua sempurna... Makna dia sembahyang yang cukup rukun zahir Rukun sembahyang Cukup 13 Tapi hati tidak khusus Macam kita sembahkan Allah Orang yang telah mati Ataupun bukan orang itu mati saja Rukun pun tidak sempurna Rukun sembahyang apa dia? Tadi kepala, mata, hidung, tinggal badan Kalau semua kepada raja Orang yang matanya pun tak ada Mata keceng Tangan lain pun sebelah mati pula nak sembahkan kepada raja tentulah dia akan murka kerana itu merendahkan kerajaannya ataupun kebesarannya kena bagi hadiah yang tidak ada agak mungkin senang tuan-tuan pembahak kalau kita sembahyang kepada Allah tidak sempurnalah rukun Umpama orang yang telah dipotong tangan Ataupun orang yang tidak ada mata Nak persembahkan kepada raja Kalau kita yang tidak kosong betul Hati tidak ikhlas betul kepada Allah SWT Umpama kita serahkan hadiah kepada raja Yang tidak ada ruang orang yang mati Tentulah raja marah Sebab-sebab kita sembah kepada Allah Taala Lebih daripada itu Itu message dia kerana menghina akan bagi hormat kerajaannya dan beringaiakan oleh keduanya dengan hak kerajaannya. Kemudian katanya maka tilik ulihmu akan diri kamu yang kamu adipkan sembahyang kamu kepada Tuhan. Jangan ada seperti itu. Dan takut olehmu kemudian. Maka takut bahawa engkau menghadirkan dengan sifat ini maka mewajibkan kamu seksa. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besarnya nikmat ya Allah taala menghadiahkan dan menganugerahkan akan Tuhanmu akan segala hambanya nya lima waktu. Eh uh, fahamnya begini Allah menghadiahkan memberi peluang memberi peluang kepada kita merupakan hadiah wajib sembahyang kepada kita itu dengan kaedah yang telah sempurna satu hadis Allah kepada kita dia bagi appointment nak berjumpa dengan kita Allah bagi appointment bukan kita buat appointment Allah offer appointment jumpa aku lima kali sehari itu dikatakan memanglah kalau kita dengan raja kita nak minta berjumpa memang tak bolehlah kalau dia yang berjumpa memanglah sebelum subuh saya sampai seloraja panggil. Ini Allah yang maha agung mewajibkan kepada kita, memfardukan kepada kita sembahyang lima waktu. Nak kita pergi menghadap dia, tu wajah dia. Wajah tu. Kita pergi menghadap dia. So kalau kita boleh hargai pertemuan itu, tu makna dia. Dia menghadiahkan kepada kita. Boleh raja hadiah kepada kita Biasa kita akan menghadiah balik Allah Ta'ala akan hadiah kita Yang boleh kita hadiah tu yang diibaratkan kita hadiah tu. Setelah yang diwajibkan kita buat Kita balas balik dengan Mengemukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembahyang yang sempurna Zahir dan sempurna batin Kalau boleh berbuat demikian Allah suka dan kita pun suka Allah beri rahmat kepada kita dan kita pun dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah maka dalam hadis Nabi menyebut ma 'abdun fid dunya khairan an yu'dana lahu raka'atayn yusallihuma. Tiada diberi akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya mengerjakan dua rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. So, ibadat Semua ibadat kepada Allah Asalnya haram Semua jenis ibadat Kepada Allah Asalnya haram Melainkan yang diwajibkan Dia belain dengan semua perkara Dalam Dunia ini pada asalnya Dia harus Melainkan dia Datang hukum haram Ibadat Asal ibadat Asalnya haram Tak boleh buat Semayang pun tak boleh buat Puasa tak boleh zakat, tak boleh haji, tak boleh sedekah Tak boleh pada mula mereka sampai masa Tuhun wahyu, wajib Baru dia wajib Kalau sebelum wajib kita buat Maka maknanya kita melakukan Perkara yang dilarang dia berlain dengan dengan semua perkara yang lain Makanan Semua makanan Asalnya adalah dia harus dimakan melainkan ada ayat Ada hadis yang turun Yang mengharamkan suatu binatang Baru haram Yang tidak disebutkan Hukum dia tu dia katakan Wasakata an asyia'in Rahmatan bikum gairan isyan Fala tabhasu anha' Allah mendiamkan Bapak apa-apa kaga Bapak berbinatang Makanan dalam hidup ini Rahmatan bikum Dia diam Tak bagi hukum Sebagai rahmat Kepada kamu Ghairani siyan Allah tidak lupa Tala tabhasu ana Jangan banyak soal Dia harus Itu kaedah Bila mari yang nama dia ibadat Asalnya Haram Jangan buat Turun ayat ...bahu dia boleh buat. Itu saya kata maka... ...diwajib makan semua itu... ...satu rahman Allah kepada manusia... ...memberi ruang untuk kita bertemu dengan dia. Banyak benar dapat. Saya ulang balik. Tiada diberi akan seorang hamba... ...dalam dunia yang terlebih kebajikan. Banyak kebajikan... ...daripada diizinkan baginya. Jangan baca di diazalkan pula diizinkan baginya pada mengerjakan dua rekaat yang disembahyangkan akan keduanya so dua rekaat semayang itu sesuatu yang cukup besar kebajikan yang kita boleh buat ini yang disebutkan apa guna dia semayang khulwa terjemah saja maka padanya pada dua semayang, dua rekaat semayang itu tunat hasillah baginya khulwa khulwah ini dia berkhaluat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia dengan Allah ta'ala sahaja so khulwah dia bersunyi sunyi dengan Allah ta'ala selalunya orang dengan yang dia kasihi dia suka bersunyi sunyi dia nak orang jangan tengok dia dia doang saja. sebab dia katakan bahawa padanya hasillah baginya khulwah apa dia khulwah yang ini sertanya dia berserta dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu saat-saat, itulah dia bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat asing ia dengan dia, artinya dia seorang sahaja pada ketika itu, dia boleh mengasingkan diri dia, dia dengan Allah ta'ala sahaja tak mau ramai-ramai kan, kan selalu gitu macam problem saya pula bila kita nak tolong orang Macam terasa kembang ramai itu Tak usah saya nak minta usah dengan saya Dua orang saja saya tu orang gila Seorang masuk Semua keluar Aku dengan dia sahaja Dia gila pula Saya di seluruh orang dengan dia Tak penyakit Malam tadi saya ceramah di Pokok Sena Kedah malam dah buat perumahan dah saya berdoa untuk ubat ni yakinlah kita doa ramai-ramai boleh makbul lepas ni saya minta minta maaf porsilah minta maaf ustaz tidak boleh melayan orang-orang pesak orangat dia ikut saya dia pada kedah sampai ke perlis tiga kereta tengok eh kereta ni ikut kita ikut sampai ke perlis tak apalah, sampai. Dak, sampai nak saya ngusai. Belak ya? kata tak. Banyaknya cantik. Sedahlah pukul 2 aku balik. Sukai terdu di mu 3. Dia tak mau banyak orang. Sorang-sorang ha, ini. Saya bukan cerita saya. Izinkan saat-saat yang orang nak tiba bangun tengah malam. Orang kesemuanya tidur. Dengan Dia dengan Allah Taala sahaja tu yang dia katakan wamilaili batahajat bina bila telah asa anjab asa karabuka makaman Mahmuda wakul Rabb adkhilnya mudhala sidkin waakhirjni muhs wajalli min ladunka sultana Nasira tu Allah Taala susun dah pada waktu malam itu bangun. Pukul 2, pukul 3 malam Buat apa? Apa tahajat? Kamu sembahyang tahajud Kenapa? Nafilatallat Dia suatu sunat sahaja Pilihan sunat Tapi Allah Ta'ala akan mengangkat Derejat kamu kepada makam yang terpuji Bukan kepada manusia Allah puji malaikat malaikat puji wa qul mintalah pada ketika itu rabbi adkhilni mukhlasid ya allah masukkan saya dalam gulungan hamba hambamu yang benar wa akhrijni kalau kau nak keluarkan saya pun keluar seorang yang benar yang mustahak waj'al li min ladunka sultanan nasira jadikalah saya di sejimu ya Allah yang ada kuasa yang kamu tolong saya so message cukup clear kalau kita dapat situlah sebagai contohnya waktu itu maka semayang sebagai perantaraan Senang senangkah nak bangun tengah malam dengan waktu yang kita faham itu so, hasil lah keluar sertanya dapat asing ia dengan dia dan dapat sekedudukan baginya. Dia nak gambarkan macam kita bersekedudukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ibarat qomalah kena faham. Kesyahduan berada khuluah dengan Allah Taala. dengan dia dua-dua sahaja dalam keadaan sunyi-sunyi tengah malam. Tu yang seorang punya kata jika nama girun tidur jelalil, fakum lilmahali walawali washamiri. Apabila insan semua telah tidur berdengkur pada malam hari, fakum. Kamu bangun. Untuk apa? Lilmahali. Bagi mendapat nilai-nilai penghidupan yang tinggi. Walawali yang paling memuncak. Washammiri sinting lengan berusaha untuk mendapatkan keretaan Allah subhanahu wa ta'ala dan memutuskan dirinya kepadanya so dia pada ketika itulah dah putus dah dia seolah-olah bila sampai perangkat tadi itu dia telah putus dengan alam dunia kesemua Hatu? dia katakan wakafa billahi syahidat pasaya kepikahumullah cukup dah kepada aku, Allah ta'ala segala-galanya ialah kalau dia boleh sampai ke situ memang lahir kesemua tak ada guna dah dia telah sampai kepada zat yang Maha Sembuna, dia katakan, pas saya kepik, keumulah, Allah akan cukupkan keberkamu segala-galanya. Dia katakan macam hadis kursi dia katakan, ya bena Adam, atyani ajalukarabbaniyan, kulil shayi kun payakun, wahai anak Adam, kamu taat sebelum masa kepada aku. Aku lantik kamu menjadi insan kerabani. Bukarabani itu. Aja alukarabanian. Aku jadi kamu insan kerabani. Apa di kerabani? Takuli cai kun bayakun. Kamu sebut kamu nak apa? Semua dah. Semua jadi. Anjur lah. Jadi nak bayang. Seperti yang kata orang yang menggang kitab Dulu kita baca kitab Imam Ghazali Asma'an Fadim Bani Dia ni orang-orang Sufi Macam Sheikh Dauk Patani ni Dia sedekat Separiah Dia orang kasyaf Saya cakap Imam Malik tadi Imam Malik tadi Bila saya ingat Imam Ibu tak ingat ni Imam Malik Tengok Imam Syibah Dia kata Dia habang kat governor Kamu governor budak ini akan menjadi imam bukan dekat imam kepada orang Madinah saja imam seluruh dunia dengan pandangan dia budak budak ingat saya pergi mari bukan kamu sekadar boleh memerintah Madinah saja kamu tahu budak ini dia akan jadi imam bukan Madinah ni seluruh dunia dan betul betul itu dia. Dia, dia melihat dengan dipanggil tirasah jadi macam ni macam imam uh, dengan uh, Syekh menulis menulis yang pengalaman dia sebab dia bawa approach pendekatan yang saya faham mesej dia tu itu mengutuskan dirinya dan dapat padanya itu meng, meng, meng, mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding tengok bahasa dia maknanya hati kita ini ada ada tutupan ada dinding dia panggil sil atau dipanggilkan dengan perkataan hijab maka dengan berdamping Allah taala dengan buat ibadat baik itu, Allah taala angkat hijab tu angkat dinding tu angkat tembok yang memisahkan memanglah law kujifal hijab ra'ayna kalau kami kami cabutkan hijab yang menutupkan kamu Allah taala ra'ayna kamu akan nampak Allah taala kita pakai mata ni lah dia pakai mata batin memanglah mata batin nampak jauh mata mata ini saudara saya dengan saudara tuan-tuan sekalian saya nampak jelas di depan saya tapi yang belakang tu nampak lebih kurang je orang belakang pun nampak saya mungkin nampak putih je itu pandangan mata berapa kita boleh nampak tapi kalau pandangan hati lebih jauh kita nampak macam tadi tu Imam imam Malik melihat Imam pencapaian bukan dengan mata ni dengan mata hati dia nampak secara ke budak ini akan jadi imam kepada seluruh dunia. Tu nampak situ tu. Masuk saya kata dinding tadi tu dan tabir tu Apa itu? Tabir. Bukan dia tabak pula. Diangkat dinding dan tabir yang di antaranya antara kita Allah Taala ada tabir. Memanglah sebab itu Peringkat-peringkat manusia derajat-derajat manusia Manusia macam batu juga Macam kayu Macam pasir Batu Ada batu yang satu lori 40 ringgit aja. Batu juga Tapi ada batu yang Sebiji saja pun 100 ribu Malah sampai million sebagai batu juga nama tetapi tak nambah batu. Saban dengan kayu, ada kayu yang jual tak laku, kayu kabu. Tahu kayu kabu? Kayu kabu ni orang panggil nak buat kayu api, pun tak boleh. Buat tiang tak boleh. Kayu kabu. Tapi kayu juga, nama kayu gaharu. Satu kilo sampai Pak ibu. Saya juga. Sebut-sebut juga. Ada sebut kerja benci, kerja basuh, kerja buang semua. Ada sebut kenapa sebut, sebut Mais dia panggil. Orang mati tu, sangkut mati di lubuk mandi tu. Sebut rebok Maisnya pasal. Eh? Ada kawan saya tu kerja dia memang kerja membuang tu. Sarai duduk di air lubang tu, 20 kaki. Masuk tak kisah pasal mampus lah depikir nampak fasik tu. Okey, dia dapat. Kecil sikit tapi hasil dia ada mahal. Sama dengan manusia. Ada orang yang nilai dia kepada Allah Ta langsung tak ada nilai. Orang munafik itu tempat dia di kerak neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal minan Munafik mati Sebab dia tahu Islam benar Tapi dia bohong diri dia Dia bohong orang Dia pertenah orang dan sebagainya Mati dia Pidarkil asfal nar Bukan di bawah neraka Dark Asfal yang paling bawah sekali Di bawah neraka Itu manusia Nilai mukmin, Kalau mukmin pula tu ada yang Yang mutakin Ada yang wara, Ada yang mutawakil Yang sampai ke peringkat peringkat ni tu insan tapi yang kesemua sekali itu yang terbaik sekali Muhammadun sallallahu alaihi wasallam antaranya antara tuhannya nyatakanlah padanya itu segala aqaid ha. kalau dah sampai ke peringkat tadi itu ke peringkat dia telah dekat betul Allah hijab dah terbuka dah buka masyaallah perlahan-lahan dia terbuka sekurang-kurangnya kalau kita boleh nampak boleh terasakan boleh rasa kebesaran Allah. Hatta kalau kalau kita boleh merasakan kesempurnaan nabi tu. bila kita dengar. Orang caci nabi, orang hina nabi. Ya Allah. insan yang sempurna seperti Muhammad itu kamu tak dapat nampak. Macam Abu Jahal tidak nampak Depan dia itu Muhammad yang berdiri Dia tak nampak Rasulullah Dia nampak Muhammadul Yatim Hang anak yatim aku nyatakan Dia tak nampak itu Rasulullah dia tak nampak ini, ini, ini hijab Kalau Masih tidak sayang Kepada Islam tidak nampak di mana keistimewaan Islam kepada kita. Maknanya kita banyak hijab. Macam kesempurnaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang tak nampak. Dia nak persoalkan, siapa nak persoalkan hak poligami apa jadi masalah. Hak bagi fasakha apa jadi masalah. benda-benda yang, yang senang sekarang kita faham tu. Tak ada. Cuba hijab tak nampak uh, Hudud dia nampak kekejaman dia nampak nanti dunia barat kata apa memang dunia barat tak buat mereka kata tak nak tunuk dia sampai bila inilah yang cerita katakan hijab ni. hijab kak neraka inal munafiqin pidarkil asfal minanar Munafik mati sebab dia tahu Islam benar, tapi dia bohong diri dia, dia bohong orang, dia pecah orang dan sebagainya. Mati dia. Pedarkil aspal mina nar, bukan di bawah neraka. Dark kahat aspal yang paling bawah sekali di bawah neraka. Manusia nilai mukmin, ada mukmin pula tu ada yang yang mutakin, ada yang wara, ada yang mutawakil, yang sampai kepada peringkat ni tu insan bagi ke semua sekali itu yang terbaik sekali Muhammadun sallallahu alaihi wasallam antaranya dengan, antara tuhannya nyatalah padanya itu segala aqaid ha. kalau sampai ke peringkat tadi itu ke peringkat dia telah dekat betul Allah Taala ijab dah terbuka dah buka insyaallah perlahan-lahan dia terbuka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 tidak nampak di mana keistimewa Islam kepada kita, maknanya kita banyak hijab macam kesempurnaan hukum Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang tak nampak dia nak persoalkan sampai nak persoalkan hak poligami pun jadi masalah hak bagi pusaka pun jadi masalah benda-benda yang, yang senang kita faham tu maknanya hijab tak nampak tu uh, hudud dia nampak kekejaman dia nampak anti dunia barat kata apa memang dunia barat dia tak buat apa kata Dah. nak tunuk dia sampai bila inilah yang cerita hijab ni. hijab inilah yang cerita hijab ni. hijab sebab tu orang dulu saya kata macam Orang nak akan Barakah ilmu dahulu Dia memang syafi'i baik Memalik Memalik tu Baca hadith Memalik baca hadis tu Tengok lah Dari Demekah Jelang Kasi Pemgaji hadis Majlis hadith dia tu Memalik ni orang yang Suara dia besar Suara dia garuk Tapi didengari hanya oleh Tak sampai 10% Dari orang yang datang Dengar hadis dia Tapi Pengunjung-pengunjung untuk dengar dia baca hadis itu Tiap-tiap malam bertambah Lautan manusia Tabari mengajar Dia katakan seratus ribu orang datang mendengar Tak pakai PA system Rata seribu Tabari Ibn Afir mengajar tu Lautan manusia Kerana semua Bila datang duduk Semua wakur, wakar Tak bising, diam Tak dengar, tak apa Agak kepala Nak tahu Surah dah pergi Tak Kita buat begitu juga <tuh> Haibat Haibah ilmu Dan nakkan kepada Barakatul ilmi Barakah ilmu Barakah perukal Malaikat-malaikat Sama mereka Itu saya kata Itu yang Dia nak ni Nak sebagai peringkat pendampingan itu boleh membuka hijab dia boleh nampak tu kebesaran o uh... okey hakikat asrar dan teranglah uh, padanya cemerlang segala cahayanya maknanya penglihatan dia terang bukan mesti banyak ilmu sangat sebab kadang-kadang orang banyak ilmu pun ada orang... PhD pun ada semua ada Tapi hati dia tak nampak gelap Masih gelap. Tengok macam contoh dia Serotau contoh ni Bila sebelum dia Menjadi mufti Dia menghentam itu Menghentam ini ikut Kudan saja dia Menjadi mufti Tarik balik Semua buku-buku dia Bagus tu. Dia nampak tu kebenaran tu dia minta maaf Dulu dia kata-kata-kata dia Dia bercakap tapi jangan pakai cakap saya Maki ulama Islam Hukum Islam tak sesuai dan sebagainya Cukup terang pun. Jadi mungkin Pemerintah pun macam inilah Yang mufti yang Up to date Berlantik dia Berlantik dia pula dia tarik balik semua perkataan dia Dia tarik balik buku dia Dia buat sorak sihat dan hantar semua Bagus Tu saya kata Masa dia cakap tu Masa gelap kot Tak nak cahaya Itu bukan makna Dia tak tahu Dia faham Tapi cari makan Jangan-jangan Istiqamah tu penting Saya cakap kisah Saya Harap saya akan istiqamah banyak sangat halangan banyak sangat cubaan banyak sangat. Tengah... Naklah istiqamah. Sekali saya cakap saya tak tahu. Tetap ini kata. Sebab tu cahaya ini benar. yang kita sampai itu penting. Yang kita rasa itu mustah. Berapa hari kita akan hidup dalam dunia ini Kita nak mengadap guru yang Maha mengetahui semua ni wa taraktum ma khawwalnakum wa ra'azhurikum kamu ketinggalkan ke semua yang kamu ada ni apa ada kamu tinggal ke semua sekali pakaian kamu tak bawa kenderaan kamu tak bawa rumah memang tak bawa lah apa pun tak bawa kain-kain pun tak bawa kita bawa kain kapas kapal bukan bapak kita punya mak punya ya. pinjam bagi kadang-kadang tu wa manara ma'akum sufaha Siapa pun tak bantu. Tak ada syafaat. Ketika itu anta wa rabbuka. Kamu dengan Tuhan kamu saja. Itu yang kita bimbang. Adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya. Ya Allah. Kita boleh munajat, ni maknanya kita boleh panggil dia, dia dengar suara kita tu bermakna munajat munajathi kita panggil disahut macam kita dah baca macam kita kata kita baca dalam sembahyang alhamdulillahirabbil alamin Allah ta'ala jawab hamadani Abdi hamba-ku dah memuji aku arrahmanirrahim asna 'alayya 'abdik hamba-ku benar-benar memuji aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Inilah untuk hamba-ku, untuk hamba-ku apa dia minta? Ihdinas siratal mustaqim, tabaqanya, akhirnya wali ma sa'al. Apa yang hamba-ku minta, aku tunaikan lambat atau cepat. So itu munajat hamba dengan tuhannya yang jernih hatinya jinra nunha jernih bacalah macam mana pun jenuh pun boleh jenuh pun boleh jernih hatinya mak hati yang jernih hati yang yang clear yang terus boleh boleh berhubung dengan Allah tuhannya dan sirnya tadi rahsia kekuatan hati tadi tu dan iyalah Perhubungan antara hamba dengan Tuhannya. Susah so, yang kita itu perhubungan. Dia merupakan tali, Merupakan kabel. Dalam dunia orang nak kabel sangat. Do you have kabel with him? Iya kabel. Ada? Wahai umat saya, buka yang tu kabel ni. Kita ada kabel Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kehebatan Umar Atal Masani Umar Atal Masani Ialah seorang uh, Mursyid Am Ikhwan uh, Dia Umar Atal Masani dia Mursyid Am Ikhwan uh, Dia telah dihadap ke mahkamah Oleh Anwar Sadat Taduduhan dia nak Menggulingkan pemerintahan masjid Dengan kekuatan senjata. Masa ni bagusnya, betul dia dibawa Omar Atal Masani itu dalam TV di live talika, orang semua tengok. So sader, ha. dia besen sader. Kata, ya Umar dia suka dekwa tu. Anda lah dia Omar dekade, dekade, dekade, dekade, dekade. Kamulah yang merancangkan nak mengguling aku, nak membunuh aku dan semua pasmanya. Aku jawab. kalaulah semua kata-kata itu dituduh kepada aku bukan Anwar Sadat aku akan panjat tangga menghadap Anwar Sadat untuk aku mengadu kepadanya Karena orang dituduh aku yang berat macam ini aku akan mengadu kepada Anwar Sadat sebagai presiden tetapi aku pada malam ni Anwar Sadat yang tuduh aku demikian aku nak mengadu kepada siapa aku akan dia sebut begitu saja nama Sadat Umar Osko diam diam aku nak mengadu kepada Allah taala dia takut tu dia. dia dah faham dah kalau orang lain kata begitu aku mengadu kepada kamu sebab kau pretend tapi kalau kamu dah tuduh aku begitu aku nak pada siapa ni mereka nak pun nak mengadu kepada, diam dahlah aku. Dia takut. Sungguh dia mengadu apa hari waktu. Jelah kebetulanlah dia kena apa yang kena. Tapi mana ya ulama seperti Umar al-Talmasani itu dia cakap dengan hati dia. Ini tuduhan palsu aku bersumpah demi Allah aku tak buat kerja tu aku pendakwah pengajak manusia ke kebenaran ha, tengok sekarang baru nampak pengaruh dia di masa mengembat inilah perhubungan antara hamba dan Tuhannya. Azza wa Jal. kata Muhammad bin Ali termizi Allah bermula sembahyang itu imaduddin sembahyang tiang agama di hadis, tapi yang yang cantik hadis, yes. Tapi analogi tu, analogi yang diberi tu. Yang yang saya sebut ni, nabi hidup di suatu daerah pembangunan atau pentamadun. Rumah-rumah yang tak pakai tiang. Rumah harap pun tak pakai tiang. Dia pakai batu, bata. Bat, apa namanya, tanah tu dia buat macam bata dia pakai tak gitu ya, mana ada tiang macam kita pakai hari ini, puting lepas tu konkret lepas tu pakai besi 12 wide 20 wide ikat dan sebagainya dah zaman tu zaman yang rumah tak pakai tiang dan tiang hampir tak diketahui ketika tu bagaimana dia boleh menyebut asrak As-solatu 'imaduddin. Sembahyang itu tiang kepada agama. Kita senang bila tengok tiang di kita ada, rumah kampung kita pakai tiang. Tiang tu hancur, hancur hancurlah. Tahu dah. Tapi dia yang menggambarkan tu, tiang tu. Rumah, satu binaan ada berkaitan dengan tiang. Kalau kuat kuat tiang itu rumah kuat. Tiang tidak kuat melakan puting dia kuat. Putih yang kuat dan sebagainya Cukup dengan struktur yang ada di kokoh Tapi dia boleh bayang tu as-salatu Assalatu imaduddin Semayang tiang kepada agama Agama ada tiang Kekuatan agama berkata dengan tiang tu lah Apa dia antara semayang Kalau hamba Kalau umat islam dah tak semayang Kalau rakyat tak semayang Tak apa Kalau pemimpin tak semayang kita tak nampak keutamaan yang semayang itu Imaduddi tengok cuma perubahan syuruhiboh kepada betul je tapi semakin hebat semakin hebat kehidupan yang kita jamu selera muda dengan hiburan-hiburan murah ni semakin hari semakin teruk ni. mana dia yang, yang saya sebut dah saya duka cerita ber -beri, ber -beri, orang sebut saya jumpa budak-budak yang pergi PLKN ni tak ada program yang masing-masing buat sendiri pergi katil bawa pokok mana boleh Budak muda begitu. Laki perempuan begitu. Kita bawa pergi perlatihan. Yang itu tidak utamakan kes semayang. Laki latih mereka itu semayang saja pun. Okey dah. Depan subuh, semayang jamaah. Bagi sedikit kuliah subuh yang munasabah, Zuhur, semayang jamaah. bagi okay. Kau boleh... PM jadi imam sekali dengan dia orang Lepas tu TBM dari semayan sekali Lepas tu Rahim Tamicik jadi imam sekali <Gülüyor> Apa gelap <bagaimana? SILENCIO> Latihan tu Latihan ruhani tu Sebab kita balik ke sini Sebab kalau macam mana Kalau jenis muda yang macam ni Daripada awal pun Lose Tiang tak ada Nak pergi rumah macam apa nak bina tamadun atas apa ni generasi yang besar sekarang ni nak bina kehidupan mereka atas apa Islam merubah sebab saya tak heran bila mukti perak menyebut tu 250 ribu orang murtad tu mukti ni ni kita tahu dah ni tiang dah untuk apa kena tak, tak, tak nampak daripada beberapa juta pelajar yang di sekolah sekarang ini yang sekolah petang tu, cuba bayangkan dia masuk sebelum zuhur dia berada dalam kelas sampai habis waktu zuhur masuk waktu asar sampai habis waktu asal belum sampai rumah bila mereka menjadikan salat ni apa nak jadi ni atau dalam dalam IPTS IPTA IPTS Kompleks Pengajian Mereka utamakan bilik kuliah Daripada bilik semayang Tak ada bilik semayang Bilik kuliah Utamakan Atas IPTA sendiri pun Ada surau jauh kemudahan tidak ada dan program dibuat ketat sangat tak ada ruang maknanya di prioriti kita bukan ini bukan Dah ini kita dah belajar ni Aymaduddin dia dia tiang kepada agama kalau tiang itu dah tidak ada orang harap tak boleh orang mengharap tak apa dia kukuh sebab dia tidak ada hujan hujan sekali abe abe ini. Selatentu ulama menekankan sembahyang itu tiang agama dan ialah yang pertama yang diperdukan dia Allah Taala atas segala muslimin itu sembahyang. Tu. Kewajipan pertama yang diwajibkan Islam di Madinah, Islam di Mekah berapa lama? Selain daripada iman, tawheed, iman, tawheed, iman, iman itu datang. Yang pertama dia wajibkan pada nisrah mi'arat itu. Dia berada dengan tu dimaksudkan. Ialah yang pertama yang diperduhkan dia, Allah Ta'ala, atas segala muslimi itu, semayang. Bermula semayang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya. Supaya berhadap segala hamba itu kepadanya. Nah, tengok dia ulang balik dia bagi saya sebut tadi. Ya? Maksudnya dia tak sebut semayang itu Allah mengadap hamba dia. Bukan dalam suatu bentuk fizikal yang kita faham. Bahawa Allah itu wa huwa ma'akum aynamakun. Allah ada sama kamu di mana apa kamu berada. Dia ada. Dia dia dia berdoa sembahyang itu dia bersedia Allah Ta'ala sentiasa berada keadaan dia berhadap dengan kamu dia sebutkan dia berhadap dengan kamu segala hamba supaya berhadap segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaannya dengan keadaan tadallulan supaya hamba menghadap Allah Ta'ala sebab itu dia katakan fa'ainama tuwallu pasamma wajuhullah di mana pun kamu mengarahkan Dalam semayang itu Pasama makar hitulah Wajah Allah Zat Allah subhanahu wa ta'ala Tazallulan Yang merendahkan dirinya Dan tasliman Menyerahkan dirinya Yang saya sebut dulu saya Bila kita kata Allahu Akbar Tangan kita angkat Macam orang yang sedang serenda Kita ulang balik poin tu. Orang yang menyerah diri Dia mengangkat tangan Tengok semalam apabila uh, Tentera rejim Israel Mengebom mau musnahkan Satu daripada Penjaga Palestin, Dikeluarkan orang-orang itu Dalam keadaan pakai spender Kesemuanya tangan angkat Kita terbayang angkat serenda kami tak melawan kami serah diri seperti kita ada sign tu bila kita berdiri kita angkat tangan tu tu tanda luluhan kekal merendah diri tasliman kita serah diri kepada Allah Tuhan serah diri bermaksud tidak melawan tidak ada langsung rasa cakap tak puas hati kepada semayang Kenapa yang macam ni Ada seorang tanya saya, Ustaz Kenapalah tak ada suruh kita semayang Atau kena ambil semayang dulu Saya yang susah ambil semayang ni lah Tak bolehkah semayang macam Kristian Tidak, saya ambil semayang Astagfirullah Nak mudah semayang Pertahu tu, kan dia tak senang dia kata Dia banyak ujah kat saya Kami kita bangun tari, tidur Katanya bangun saya ambil semayang Pagi hari cuti pula Kan kalau boleh semayang tu Kita bangga tidur Allah aku Semayang tu tidak boleh. Macam ni Duduk tunggu Semua orang kentuk dah Semayang Kenapa ambil Semayang Saya explain dekat dia Satu jam Kawan Alhamdulillah Akhir boleh tahu Bila kata Kita tidak Bergantung Yang nama dia basuh Muka tu Untuk cuci luar saja Sampai ke batin Kita suci Kenapa sebab tu yang diminta basuh dalam masjid semaian itu tidak ada tidak ada hukum suruh basuh kungko, basuh betih, basuh paha. Pas semua itu biasanya telah ditutup dengan pakaian yang terdah saja disuruh basuh. Pas yang terdah itulah yang paling banyak sekali melakukan kejahatan. Apa diantarnya mata melihat yang tidak baik tangan curi bagian orang telinga dengar syuruh heboh mulut pitnah dan sebagainya kaki berjalan ke disco saya nampak dia, dia diam saya explain lagi bahawa ini latihan kepada nak menyucikan zahir dan batin kebersihan yang nyata zahir dan batin seperti kita niat kita basuh pula bukan basuh sebarangan sejam Ustaz saya minta maaf saya tarik balik yang tadi semua sekarang baru saya faham dan saya akan pertahankan mesti ambil yat semayah okeylah baliklah tapi aku dah habis sejam dah penat buat kepala taztabazzulan yakni <jangni> hina hina ni bagi maksud bukan kita maknanya tidak ada agar tapi hina ni bila saya putus ni kita, kita berada di hadapan Allah Ta'ala yang Maha sempurna memang kita hina Contoh hina mudah aja, kalau sudah ambil batu permata katakan yang yang nilainya satu biji permata uh, satu ribu, Pertama, permata lain pulak Harga dia dua riyal, betak gitu Allah hina nya dua riyal. Kita ceritakan kata nama dia barabos kerja barabos lah kita betak tapi dia tu boleh kancil Allah kereta yang harga RM35,000 letak dari Barabot baru murah semalam kereta Siti Nur Hadidah sebarang rumah saya dari berapa? murah je yes. RM900,000 ok itu, itu yang saya nak terangkan be, be. Hmm. dia sedih tu aliza pula kacau saya. <tik> <tik> Kasihan kawan, -kawan tu. Kadang-kadang lulan merendahkan diri, tasliman menyegah diri, tabaddulan hina, takhabduan yakni dengan khudu', takhasyu'an dengan khosok, taraghuban yakni gemar dan suka, tamalukan dengan rindu dendam. Macam tu. Istilah-istilah yang dipakai dalam dalam konteks bila kita berdiri, di bawah Allah Subhanahu Wa Taala semaian itu boleh boleh mengandungi semua ni. Di kita merasa rendah diri tadi dan bacaan anda tadulan ya. Tak ubah ke kita baca lingkup berantilah tasliman, tabadulan tadi tadulan tabadulan, takbuan, takhsuan. Saraghuban Tamalukan Tamaluk itu maknanya Dengan rasa Lepas satu semayang Nak tunggu semayang lain pula e, Lepas e, Semayang e, Waktu ini nak tunggu Waktu lain pula Lepas berjaya bangun Untuk buat tahajud pada malam ini Nak buat malam esok pula Tunggu malam esok Tamaluk rindu Rindu yang I miss you, I miss you tu, tu yang lain. Tapi ini kita kita miss uh, beberapa ketika yang kita rasa berjauhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa macam jauh. Bila kita masuk balik dalam semaya, masuk berak balik waktu tamat lupakan, terubat rindu. Maka wukuf <tuh> itu, aneh kita, berarti kita akan masuk kepada beberapa Ulasan yang akan menyentuh masalah rukun-rukun semayang pada waktu yang akan datang kesimpulan pada malam ini kita mengulas jelas. saya tidak nak mengulas perkataan-perkataan nak faham saja yang saya rasa saya kena mengulas yang agak lebih luas daripada itu yang pentingnya yang apa, mudah saudara sudah fahami bahawa semahyang ini dia ibarat seperti mana makhluk yang hidup bila makhluk yang hidup dia ada jasad dia punya dia ada masyadah hakikat dia maka jual antara dua maka nama semahyang juga tapi dia makhluk dia benda yang hidup yang boleh masuk boleh bergerak maka dia ada badan dia dia ada roh dia yang badan dia adalah rukun semahyang yang ruh dia kukhocokkan kita Allah SWT buat yang sempurna zahir sempurna batin kalau sempurna zahir saya tak sempurna batin rukun sempurna tapi hati tidak kukhocok dia macam matilah sebayang tu dia boleh buat tapi tak ada ruh ruh itu penting tapi kalau ruh saja ada kukhocok saja ada tapi rukun sebayang tak jaga pula dia ruhnya ada tapi badan dia cacat badan dia celah tak ada tangan, tak ada mata Maka nak sempurna macam mana Maka kesempurnaan salah dikatakan bahawa Biarlah yang luar itu sempurna Rukun sempurna Dan yang batin sempurna Khosok sempurna dan sebagainya hati. itu Maka dikatakan bahawa inilah kita, yang kita sembahkan Kepala Allah SWT Sebagai satu Persembahan hamba Dan jismu yang juga dia mempunyai Tingkatan-tingkatan yang boleh kita capai Atas kosong pun ada kosong ataupun ada tingkat-tingkat yang boleh kita capai bukan ke semua sama macam saya cerita kata macam sahabat ada ada sahabat nabi yang sembahyang sampai kepada ular ular yang jatuh daripada rumah oh, harapkan dia punya bumbu-bumbu yang tak sebenar ular yang melilit yang jenis ular padang pasir tu boleh jatuh atas kepala orang yang sembahyang betul turun ikut simular tu dia nuh sembahyang habis semayang orang tanya tadi tak cukup ular lah. dia ular mana yang jatuh tadi tu bila dia tak tahu pun ular yang bisa jatuh atas kepala dia itu, nah, itu satu, satu peringkat malah peringkat yang dipanggilkan dengan peringkat orang setelah -se -se -se antara persahabannya kalau dia orang yang masuk semayang itu ada Allah tak anugerahkan dia telah terputus dengan alam nyata dia putus Dia sedar balik Bila dia balik semula ke alam bila? bila sampai ke berat Akhir kepada Tahiyyat Dia bagi salam Salam itu salam Kepada makhluk yang dihadap kiri kanan Dia balik semula kepada alam bila balik sepuluh ke alam ni tadi dia telah berputus daripada alam ini itulah yang persafah diantara lepas kita semayang macam orang harap tu dia salam kepada kita balik padahal dalam hadis sahih salam Nabi kata idal takar bila dia berjumpa maka tu salam tapi lepas kita lepas jumpa ni kita salam dah bila semayang pula bila kita nak balik salam pula salam pasal kita belum berpisah dak ada jawapan. Kita dak tadi semalam yang kita dah keluar kepada alam ni. Buat bila walaupun tak keluar pun. Okey, itu tu persofa ada. Selepas so, yang nak kita capai ni nak capai sampai ke peringkat kau boleh kita tasallulan tadi. Tasliman, tabazzulan, taqadduan, taqashsu'an dengan tarakuban tamalukan Itu istilah-istilah yang tak payah faham sangat. Eh? Tak payah hafal lah. Tak ada pahala pun. tapi mesti faham. Kita nak sampai kita berdiri dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dalam keadaan kita berhadapan dengan zat yang maha sempurna. Zat yang maha pemurah penyayang tapi jika kena ingat dia pemurah penyayang betul dikatakan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabihi wal adabul alim. Beritahu kepada hamba kau sekalian. Yang kamu semayang tadi. Yang kamu nakkan kerinduan. Kepa, kerinduan kepada aku. Penyak diri. Nabi ibadah. Beritahu kepada semua hamba ku Anni aku tuhan kamu. Al-ghafurul rahim. Aku pengampun. Dan aku maha penyayang. kamu